se të cilës përsot piksa i te me ne i kemi pregatit mrena javës do të flasin për vlerën e mendës edhe me ten në këtë botë shka fitohet edhe shka ka në lidhje me mendën botën qëtë në ahire pra këtë kini kujdes me për cilë mrena këtë bisedes një orë a e të janë shfjall e disa njërzve në këtë botë në këtë dunjo këtu Që t'i lutim Allahu jalla jalaluhu për animin e 400 vetëve e ka e ka Kur'ani Zu. Në le tës për animin e 400 vetëve vetë që të botë tena ka e kapru. Para se të krijon shpirtat, para se të krijon trupat, para se të krijon njerëzit, para se të krijon planetat. Para Allahu jalla jalaluhu pa i pa fillim, para se të krijon asgjë, pi atare në ilmin, diturin e ati ka qenë edhe ashtot dhe tjetë gjithëmur se njerëzit të cilët dhe tjetë të ummetit Muhammed Mustafa s.a.m. me një fjalë të fundit ummeti mrat edhe aftot para Muhammed Mustafa s.a.m. kër do të borën pun të fundit ditën e kiametit ashtë një ajet në Kuran i Kerimit të cilë i thotë bismillahi rrahman rrahim farikun fil gjenne وفريقهم في السعير ني جروب نيرز دو تكون جنة اي جروبي تيتر جهنم شات هارة شاتون جهنم كوردهين شكا دوت ثوين الله جل جلاله كورا كاسبرية قراني كريم اللوه محفوظ قات هارة كتفية ليه كاشكوين اثن قوة قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير دوت ثوين اثنة نيرز ما كين سنة Kërë të pitën për e banë, për e banës qëtër, pëse ju në gëhendëm? Ma e sële ke këmë fi sëkarë, pëse këni hi në gëhendëm, pëse këni hi në zjarëm? Lëukun na nësma me qenë se na, këshmi qenë tasa i grupe, dhe cilës fjallën e vërtetë kërë folke e këshmi ngu, au në akil, ose këshmi punu me me, i këshmi matë me me në vërtetët që ka përna folën, hich panalë, me akun në fi ashabi sërirë. Sot prej shëqëriës të cilët karhinë gjehdem nuk këshmi qenë, këshmi qenë me juve në vendit gjeta. Kje hajët me kësë fjallën në akil, me fjallën me, me pasmendu, që ka da është me në thonë? Ka da është me në thonë se, mjetë matë përsozën, mjetë matë përfit, mjetë manë regull i dhanën prej Allahu Gjelle Gjelalu, për me datë miren prej të keqës në vërtetën, për iot për të thënë të saramit, të halalit, shibe për atësh që s'ka shibe, nderin për atësh që s'ka nder, namusin për atë që s'ka namus, mjet më i mirë, më i më, më i prësonzëm në zemrë ja nuk keni. Edhe Zati i shkak të krar kuptimi i çetër ajetit, shkak më i madh, faktor më i madh për me ju humb apo me fitu na për me ta di, është kanari iman. Ësmejë, për shkak se Zoti xhellal xelaluhu ka thënë Kur'ani i Kerim وقالوا لو كنا نسمع و نناقل ما كنا في اصحاب السير بافاسkon na shka me mendi kishmi vlorsu xhana na nuk jesh me son dhealla kujdes demaf kujdes fasaçam kto ishin disa fjalë shumë të shkurtë rreth tiajeti un nuk du mu vanun do t i kthemi ajeti trap inshallah ndërsa të dashur do të kalojmën edhe herë disa hadithe në lidhje me këtë rasulullah sallallahu alaihi wasallam blazni Të e ditë gjëmati jore dhe muslimanët besimtarët kejtë se Korani i Kerini edhe sunneti i Rasulullah në T.A. Hadithi janë ato shumë ngusht lidur. Edhe kam dëshiren prej mbesimtarëve në këti rast, une ku funksionoj si hoqë, si person, njoni prej o gjallarve, kam dëshiren që gjëmotit ketë ku i desmallë, kursoje hoqë a Korani i Kerim edhe kursoje sunnet. Këto dhja du të me ishtin besim në zemër me një vend, se këto veqa veqë nuk shkojnë edhe të keni kujdes a ulajmru njëri i cili thrat një islam edhe ju thot se kurani kërini si të soja a më bëllë qëra gjona na nuk kemi nevoj se kurani kërini në bëllë kemi të keni kujdes këta mës ta besoni se kjo sa e vërtit kurani kërini edhe hadisi Rasullullahi të r.s. janë di gjona të cilër ne i kemi baza të tidini prej një bërimi të kandal ka thonë Rasullullahi të r.s. u titu l-Qur'ana u mëslehu ba'u mu e zoti ma kazbrit Kuran i Kerimin, edhe një gjosti Kuran i Kerimin ma kazbrit me te barabarë, ku shakir? Kje, kje gjoja qëtërë, sunneti, hadisi i për nga marit, edhe aja pini burimit, edhe aji kazbrit pileuhi mahfuzit, edhe hadiset që ja kazbrit, Muhammad Mustafa sallallahu alai sallam Gjibrili, ama me një rrug, këtu zoti, ama në rrug qëtërë, jo në rrugën e Kuran i Kerimin, në rrug qëtërë, pra që këtë dalërim ashtë sunneti? Edhe Kurani ato e shpjegojnë një yani, qetrin shumë mirë. Mosvanora me këta qetër herë inshallah, shpjegojnë për këta hadith. Maktasaba rajul min fadl bisla fadl aql yahdi bihi sahibahu aw ila huda aw yardahu ila rida ila rida. So'r Rasulullah ibn Hadith, jema'at in Darshab, muslimoni besimtari Kur nuk ka fitu se vabë më të ma, kur nuk ka fitu se vabë më të ma, se aj kërë e përdorë mëndën e vetë të shëndosh, me atreguvë laot vetë rrugën. Kur së ka fitu se vabë më të ma, se në këtë rastë. Kërë e përdorë të mëndën tone, më në përmeta saj që e ki mëndën e shëndosh, me diturit pasunume, të lame prej gjënojme edhe mendimim e lëkshia, me ata ja të regon vlau njënit si ti rrugën, kur s'ke fitu se vabë më të më? Hadhashdon, hadhisi Muhammed Mustafa s.a.s. ka thon, kur njënit për juve nuk ka fitu gjuna më të më, ma, se kërë e përlong dhe atë menën e linë me, me gjuna, edhe ma haram e linë me gjuna jëtë vërteta, edhe në përmeta, përmeta të rrugë e, e shkatron vlaun e qëtë nësë ka këtë mbyllë në atë edhe atëherë kur gjuna matë madhmo, nuk e fitu. E për po mirë, a ka shemëm, që neve hoqa me në i stjegu këta dhe pak ma gjatë, që ta kuptujmë se si, në, kjo këtë teori, në praktikë që shbojët kjo punë. Unë vesh e veshë në shemëm, në të më të pjartë të këtë. Njëoni prej gjematit ka arë në gjami, edhe e ka njëse Rasulullah s.s. ka thonë me një hadis a njeri i të li ullëzën për mirë kështu ka një hadis kush ullëzën për mirë edhe a i ullëzëmi ka shku qatë punë mirë për e banë për shemë ka thonë njëri për i vlasni me vlamit vëthë musliman i ka thonë se në gjami po folke ku që jamarën Allahu gjëlle gjëlelu një shpinë këtë dunjo pë jamarën i kezote gjëlle gjëlelu u janë në gjëndatë një sarajë A i që i ngojë këtë që alëtet e njëtën e vetë edhe ka të dinon nga të veti, ka shku për e banë vejë, për një gjamija ka njëzë për e maron. Që ato sevapët e ati njeri shkana të emaruat gjamirë, edhe sevapët e ati me shkana do të fanën, pa ju paku ati, i kanë të efterin e vetë ullëzusi. Kishke emsoj, i kanë të efterin e vetë. Qikë njeri e ka përdor mëndën mirë me ullëzusi e që ta shpra, e pa A i shka u zënë, tëna shumë punë mëllë, për shka këse se vahë për të i pasë kastit ative shka kanë vepru mas o zimit. A thonë, njëjtë në kohë, njëjtë në kohë, njonë ko, i ka dalh një u dhe, e ka pizë lovin e vetë, sonë. Këmë shkonë? Shkoj me falë gjumorë, ka. Për mirë, asmajnë ke mës me falëja? Kishka atë u i thonë këti? Kishka atë u dështë këta me enzerë pina mazgit gjumorë, mës me el Njoni ka njësë me bo një shkollë me parët e veta, me mësuf mitë alfabetin, me ungritë me diturin alë, ka dojnë e qëtë i bërë, shka për marronë këto? Për e marronë një medresë, ka për e marronë një shkollë. Dhe për shka këta për e marronë? Dhe për cunë të tonë, për smitë të tonë mu arsi mu. Gjë, gjë, gjë, gjë. Po haqë këshirem për në tonë e leje këtë dhe këstan gali a jote. Shka ka bërë kën e kanë zerr prej sapo i, pre i thajrit, e kanë nal prej rrugëve dobishme, nuk po e le me bëj jamie sadervat, nuk po e le me prukron me bora bes njerzit, nuk po e le me drejta me njerzit me laps ose me fletore me punu. Çtash. Kajte mungesa nat popullshka a bot se s'kan dit ato, edhe kan dit që tre popoj, këto gjunoje i shkruan apish ka lafa e bota puni ka mundsit, nëse fletoren e kishte ka kandalu. Pse? ji be drejtë që Allahu xhalle jalaluhu dhe selim yakallon e ka keçë për dorë e ka shtin kanalet zeza i ka fituju nota atij që s'e ka bën punën për atë çka Rasulullah sallallahu aleyhi salatu selam këtë hadith e ka fol këtë hadith shumë shumë me vlerë shumë peshë peshë madhe vënë në besimtarët a thon kurse ke fituju na makma po e thaj këtë prap kurse ke fituju na makma se mënden kur eki për dorë me uzur njëri për mirë kur s'ke fitu gjuna ma t'malë se mendën, kure ki përdojnë me lalë njëri prejtë mirës. O ma temme imanu abdin, hadisi sa zohë salohë. O ma temme imanu abdin, walastika me dinu hëtta jak mule -akl, aklu. Imoni, i njonit prej neve, edhe dini, i njonit prej neve, se fjala iman gjë modin dërshëm edhe fjala din, nuk janë një punë, janë digjona veçavecë. Fjala imen edhe fjala din janë di gjona veç a veç Fjala imen është me, me besu një gjona e sila ka ardh edhe e kemi mësu pi ka arna islamit se simës ta besujmë si jemi musliman që kja është imen Ka ardhë një regull një gjona që ka në na përmet islamit duodh me besu edhe njër pa e se eke na nuk e besujmë nuk jemi minin nuk jemi besim tarë A din shkash Se të me thonë fjala din Fjala din do me thonë rruga Na permet të ignorosh normat e imanit tënd, na join mehet. Çka fjala din? Ruga na permet të cilë derës atje me xhall duhet me kalu. Ja din, imoni çka është? Imoni është ajo zemra e këtij dini e cila na drejton neve në rrugë. Por, per çajskë që mi korku na për të xhallarve, që mi korku na për ulemave të tonë, sikur des e njoni për njerëzve tonë në dal hoxha me afaj ja xenoze. Mështi thoje gjemotin, unë e baj ispat se ki akon mu'min edhe mu të dejin ju apo e bani. Mështi thoje gjemotin. Hoxha se nuk, nuk kanë regull kjo fun. Se mu'min do me thonë unë e baj ispat që ki ka besunë zot edhe normat e islamit. Edhe e baj ispat që i kur ki rrugën e islamit se ka lishu. A mën e ban? A mën e ban ispat? E përse po e ban pra? Fjale më mindo me thonë une e bajis patë që ki ka besu si pas regullave Më të dejin, fjale më të dejin rrët për e fjale të din Une e baji dëshmi se ki kur një norm të islamit kur se kalon për e bo A më ne bani shpa E pëse për e fut vetën pra ku se ki venin Dhu i kështu për e baji, o bura Banja një jet, banë një jet me falë gjenodhën e këti besimtari edhe maron Këjtë këtu punë të janë sosë Këjtë me për Allahin të misë Me gjemotin të misë Me familin të misë Me vetë vetën pasër këtë në regu Më të dhejin vlasnia puna modhe shumë Më të dhejin do me thonë Unë e këjtë halalët i kam bo Këjtë haramët i kam lonë Timat edhe të voglë Latkurës kam darë prej rrugës Më të dhejin e puna modhe Kër kështë kër përkërkanë Së gëzën me përkër shumë Kët Këtë imoni, vesimi, i njonit prejneve, nuk ashtë bota më, nuk ashtë plëtsu, u alas të ka me dino, as që dini rruga, dëmë thonë, nuk ashtë pastru, nuk ashtë drejtua o të tradë e fatare e njonit prejneve, hatë të ajek mullaklu, dheri sa mendja e njonit prejneve nuk ashtë pjekë. Dheri sa mendja e njonit prejneve nuk ashtë pjekë, dëmë thonë, nuk ashtë përsozë, me, me fjalë katonarë që si të duë një vlasni nuk ka mush katonishtë katonarës nga të dojmë katon jashtë akursi i skurë të folmi nuk, nuk ju ka mush me një ala dërë thotë nuk ju ka pjek nuk ju ka plëtsu, nuk ka përthos në islam pas ka pra në përmet të thive derseve dhe të amsojmë edhe qëllimi jo në ashajtë amsojmë se kjo mende të cilër në e ka dhonë kësa i duhet mi dalë zëtë Me këta duhet me i mot xona, duhet me duhet me çumë, me mendu drejt. Inna ar-rajul la yudrik bi huzn khuluqi darajat as-saim al-qa'im. Muslimoni na por me sjelljes mirë, na por me taktit mirë. I mrin drejtëta afish katuninu ka verës edhe fal namazin. Nafis. Ninonë për në filje kampionë, Ramazoni në fazë haronët. Njeri shkëja ka sjellin e mirë, i fiton së vapër, sukur kur ninonë verës në filje, edhe notën falët në filje. Dijoni vlasni. Nësurën lajnë këtë hadis i ka afru Dijona drona shumë. Dijona shumë trona për nefsin e njerit. Ato në vej për nuk jam trona, nefsin njerit besimtari, besimilishti joni, nuk i banë këllajnë. Me ninu verës në filje, në qatë nëtë që a këndinu në filë e verës mullë qume falë nëvë ditë komplikume ama shumë të mëlloja për njerë ju shumë të mëlloja e qëta është pra tjellje në mirë kështë tjellët mirë në popull i mërinë vlerat, të regjët, gratat e ati që ka nëtë në filë e verës edhe në atër e verës falë të nëvë shumë mirë ola jetim mulli rëgjullin kusë nuk hulukih i hatajet i maklu ma nësë një rast nuk mundet me u përsus sjelja e njënit prej neve deri sa haj mendën e vetë nuk e kanun shinë me funkcionu si duhet ka një pisit shkurt të cilën ne ke milion mëngut pikurja ke minis dersit milidh një zidjona njëna me qetërën për me ditë ma po shka, shka do të folim njënit për juve i ka ardhokti me vend përshka Allahu Gjellë Gjellë i ka lirë normat e ferët me mendën që ka qëmë danim doko se ma mirë dhe t'i kumtojmë gjonë me me e morim ne vlazni azabin e Allahu Gjellë Gjellë unese edhe e lom punën e keqë me me e studjojmë sevapët edhe pitorët mas sevapëve edhe një metët mirat në gjennë që ka i ka pregatit Allah o gjëllë dhe gjennënu edhe njëllët njëllët njëllët njëllët prej neve e me ndonë mirë mësi të ngojë hoxën të shku të shpia mësë gjumës o anëharu min leben lumej prej tomlit në gjennë në halët e studion lumej prej tomlit muhe muhe halët ta dhe në anëharu min aselim mësaffa lumej reka prej mjoltit kullu Thot njëri prej meve me mëndën e vetë shënush. Dhe të une, une, une reg me pa, une me tamël, me, me tamël, edhe me mjohështë. Allah, Allah, e këti Allah u gjëllë dhe gjële aluhu pravë, do t'i shërbej, do t'i vuhem shërbim. Pinat moment, kër i ka thonë vetës, une do t'i nohem shërb, shërbim, do t'i vëhem shërbim, këti dini masi shumë këpujit ka për muhe, Piktun këtë moment ki ka kaldu se unë menën e kam vunë vendin e shno shkudut i kam thonë me punu veç ka bënë edhe më një herë në anët nga të saj isop mas këti që ndrimi shka e merë në alit e dhëtë vetës ozdo që ta është për të baj të këranë edhe një herë elhamdulillah që muë e nuk om shkoj ona ka ato, ka ato ona e haramëve ka ona e sinët ngrajnë për gjahendem ku shidoron në esrative azabëve ati gjahendemi cili tin kur anin tanë Dai i dhe gurt edhe i xej drut edhe njerit njëj. Drunin edhe njerin edhe gurin njëj. Keq bashku aq tash i fuqishëm edhe gurin e xej. E mirë pra, o Allah yerr, ti ma pas ke lënë këtë instrument. Farë më ndër të çma këllon. Ti e po të bëj hamd, do të tashi me punu, do të punoj me ta, vetëm punë mora, vetëm mirë, vetëm pozitiv do të punoj, do ta vë vetë, vetën në shërbim edhe barabër me kë të them special alhamdulillah ëndër të kanë popullion, atëna muslimanët me dërvëti kemi labindje thella, se me dërvëti ta hanë që dot promovë dish çri, shumë shumë shumë e fortë, po marrë tani. Vazhdimi dërgsh jomautim dërgsh. Dëri sa na. Shkojmë me nivet, xhamia jashtë xhamisë alkonaka në tribuna, në bitingan to bima, e vendejojmë njerëzit në përmet ajeteve të Allahut edhe sunetit Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tive fjalive të shejta të mlloya Nas fikonçish be fordor menë në lajë past ka jo vlerën në islam, edhe e ngojmë na, edhe e ngojmë me një çelozi, me një ftopsi e ngojmë, a be mora mos be morrësh ka thua, ata kipun ka udhë ka mua, është më ka udhë ka, ne shka kimi bo këtu. Ne këtu i keminuën më zvërtetës edhe neve, një barikat, në barikad, të cilën nuk po e lëm vend vërtetë me nafru. Ash dami mar, ash dami mar, çena ket mend, duket josh nos, mos ta mos ta shfrytzoi. Edhe nëherë po e theki libri në anështonjit, insha Allah, po thomë, është të laf, është mirë, për me ështu shkenzën njoni për gjemëveria, tia, tre, katra, keta, me dojnë në për biblioteka, me lip, me lip, lift, me lezu të shpija, ma zdarke. Libri thashe, ka emnin, na e përdorim vetëm 10% për i potencialit të të. Na e përdorim menën vetëm 10%, 90% ashtë pa përdorë, pëjavës kalume të. Lipri në për biblioteka, A le zonë gjermanista, anglishta, shqipa, arabista, çis doli lezonë këtyreve, vetë lezonë se ka material të një njerëjut i cili është gjerman i krishtër me fë, por në shkencë do pun nuk luajnë rol në ato shkencat, e e e e eksakte, nuk luajnë rol se ka një njëri me din kurajë neve najfol vërtetë, se ai është kana kapolë këta, ai sa gol musliman, po më çepu bankun avashë, ai vajshka ka marrë trenin, aeroplanin, elapsën, e pankollën edhe patkat e pirotit që i vajin dalli i kemi bajta, ato janë musliman, po Kjo së prish pun. Aja një njëri djetarë, aja njëri, djetar, njëri shkenztarë, a njëri që ka, ka shkujt me formule, a në le të njëri. Lëzoni me 10% shka kemi poa, dhe 9% pa përdora. Mundovni që edhe 9% të zbritni ma posh, të rritni një numri 10, të bani një më 10, të bani dimë 10. Mundovni. Bënë modlar një nasë bashku, kejve pyve thome dhe vetës edhe njërzme, kejve muslimanve, në mëndokët kur s'ka qenë koha, تصاب ميلان حتى مصابه اذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الحديث الشريف صلى الله تعالى عليه واله وسلم تسابون الله جل جلاله حرام كبو قال طولت جاني يا رسول الله قال زوتي يا كبو حرام الكيل والقال مصابه اذا صح كيانا كبو الله جل جلاله حرام وكثره السؤال مليف شو قال زوتي جل جلاله حرام باسكو ني ني ني كارتمين ابو مايا ا باس كني وست مير ابو ما ياب ا باس كني كلام مير ابو ما ياب ا باس كني ولاش مير ابو ما ياب شكا باس كني قال مير ابو ما ياب كثره السؤال كابو صوت هرب والكيله والقال وكثره السؤال واضاعه المال كابو صوت جل جلوا ام المؤمنين باليد مرجومولن باليد مرجومولن كمار مرجومولن كوست مرجومولن لا مرجومولن باليد الهرب وكابو وما انا اواه edhe e ka bo zoti haram, fukaraz me janal hakin eve. e verë. E ka bo haram, a e ka bo uz mi dhon, ne që në kohë e ka bo haram, me janal, edhe e ka bo haram, me janal fukaraz hakun, me i lip zënginit i shpanon, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, vesh bërë, unë së punoj i kurqo, vesh të i bërë muë, edhe kete ka bo haram. Pra, selja e mirë, për këtë e mbram hadis, selja e mirë e muslimonit e qetin, vler, atish, ka bereqetin, vlerë n اذا نن ف فال... نينو نوارث اذا فالت نوت ولا يتم لرجل حسن خلقه ارسل يا امير اني بسيتاريت كور لو بوهت امير حتى يتم عقله دير أق... يتم عقله دير سامين دي نوق نو قرميزو فندلي كتم ايمانه تطهر بثيمي في بادي فل و اطاع ربه اذا الله جل جلاله يباني طاق ذا ترشوردت Fati vetë vetë sterjo tu më mekanizmine volmo qarab ya rab Allahu Allahu lidit bollmo edhe kthehet nis me punë mirë wa ata'a rabbehu Allahu jalla jala ribani ta'at wa asa aduuhu iblis eda almiku vet i ban gjuna şeytanet treç djallët iblisit i ban i ban gjuna e kundërshton refuzon nuk pranon këshilla prej tij a thon me nehatit rasulullah alayhi salatu sallam li kulli shay'in da'amah zdojo i ka shtillat e vetë Lë kujt çejn duamah. Dzo jo i ka shtillat e veta. Sphia i ka shtillat e veta. Xhamia i ka shtillat e veta. Njerzia i ka shtillat e veta. Pasunia i ka shtillat e veta. Rruga, ura, tuneli, mafyaje. Bota, dunya i ka ka shtillat e veta. Tini i ka shtillat e veta. Edha li kul çejn duamah. Dzo jo ka shtyll. Pashtill pa kur çan ke dunya srit. Wa damatu lmu'mina qulu. Shtila e njeri u shtila e besimtarit, ashtë mendja e ti. O dhe ametul mu'men, mu akluhu. Ta bi kader aklihi të kunu a i badetu. Sa ka mendën e shnosh, qa që ka i badetin e ma. Sa njonit pë neve i punon mendja mirë, ashtë Allahu gjëlle gjëlanu i ban i baden. Qish mërë dheja kjo që shka kjo kështu? O gjo nërmole shumë. Njonit pë neve i thotë mendja kështu. Në mozi qish pëtot hodja e pranojmë ta a farës. Ama edhe puna afar, çu sot votaj. Zersa të shfia alla pa dalë në shtëpi. Edhe puna afar. Kto na meop pikajon ai zonë të thudi a drepranojtë, këto punime janë afar. Është realitet. Mir po çkretin. Nuk ka nis me shku në ambullonë me rata letë t'laj numër 1, t'laj numër 2, ka shku vetë me mend në api. E u di pojmë me ve vënë, s'kei votën. Ama edhe puna afar, çu sot votaj. Zersa të shfia alla pa dalë në shtëpi. Edhe puna afar. Kto na me ofik oh, ka on ai do me tudia de prano e teko forni me ajan far. As realitet. Mir po çkretit. Nuk kanis me shku na ambullon me rata gje çlla numër 1 çlla numër 2. Ka shku vet me menën ati, e arti e kanu punën në numrin 1, namoze në, në numrin 2. Edhe çka ka bota. Më ispari ka shku punë, ton e ka shku, namë do të thonë më ispari ka bop bizet. Për punën e kalon namoze numrin 2. Allahu jazzalallu Dhe ki njëri të li avë ka ndëru di pojma dhe ve venët Shka i ka botën e, ka thonë, ti poli puna Po, a poli pun Në mozër e kelon ma vonë, a ha mërtet po. E që ta shpro, hes me muë e ka Shko vatit e filan arën gjirem, që ujnë e kijen kryli E vatit e vitisa To e vitisve në baba me buk për dore Dhe të edhe nga klikovës kisë ta allë rend Dush me shkupia e gjithu nga Nga klikovës Sa të atë vitisësht Dhe të edhe të aravarë nësisht të pi të gjireni nga klikodhe të arabarë dhe të arabonë që zërëpë së lajë të qeshma të bëzallëki tre mujë verë të mështjelë Allahu Gjellë Gjellu me së mërami të len edhe pa uj të len edhe pa breqet të len edhe pa matit edhe pa verë, edhe pa shnek edhe tim një të tonë pa i batet të jabonë allafin verës qishka kjo verë e komplikume kejtë këtë allaf jemë se në vakti nuk e kishë frifzu ashtu qishë duhet allahu Gjellë Gjellu bani ibadet allahu jalla jalalu terid deket terid veret deket ka done na aludi les salate me jom el jumaa fas aw ila dhikr allah kur terid zon ditre jomoh blokon e puru thu ka thon blokon e dunyor tek komplet me rrug me xale me dyqan me shkakom me me pundorim me fabrik me shkakom tek blokone vdil ne bi ora ni 131 feira qudiyatis salatu fantashiru fil ard kur bitiz ibn mawd servitnu sipafash le tokas wa taghu min fadl allah Lipë në bereqetin e Allahu qëllë në gjelalu, dheri sa ju jelë ndroni këti ve dhenin. E lipë në bereqetin, anë njëjtën kohë ati Allah i të bereqetin, jekin i në alipatetin. Qëta po lipë? A banë me shkut duqanxijen, ndërë me shanë nënën, të në me sërë me qelë duqanin? A banë? A ha pasori? Nuk banë? Me refuzu zëpnihen, me alipë mirat. A banë këto? Nuk banë, Allahu qëllë në gjelalu, Blokoj e dunjon, kej, dhuja Allahu Akbar, fale në mozim, wa i dha akut i ati salatu, dhe në të shilu fil ard, kur të bitisët në mozim, stërvit në në pun të juve, wa të të guvin, fatnillah, lipni prej bere qëtë në të mija, që shka e ka kuptimin lipni? Te qidu në ha, e ka kuptimin i zhonin, sheshët, e vendeve të punës, e zhonin bere qëtë në temë. Ama si të ndroni pojmat, si që që qëtë një ju i ërnek, shër E ku del kjo të në zotë, si ti do e jermek, tjetër. Kësa i thune, ku del majtë pra mi? E thënë, o brejshka të molit, o luaj të molit e dhe ushtë, për shka të mu brejsh, se s'kejt e fi. Uj, se s'ka? E thënë, munia bimaa, si bimaa, si bimaa, dhemi, në lë katra dhe me asim në edem, në mukan në lë, në kanal, pika për qënoa të gjërit atinim. E ku përdo dhe vlo vjehme i dashër, ku del kjo? Munia në lë katra dhe me asim në edem, n Por gjuno you know, të djali të adhemu. Që tu dëlejt, bro? Pojë e me punën e shivit, une a jam i mirë, a jam i keqë. E me ka ka të bojë, bro. Nëjte, s'ka të bojë. A edhe u t'i po thu s'ka të bojë, gjikim, bro. Une po përpys, bro. E me ka ka të bojë. Me natyrën. Natyrëa shka bubajka, po nëzëka ujin, po avulloka atore bubaker megla, bubi ka shi. Kja është proqes e Allahu Gjelle Gjelalu edhe këtë punë se në mohon kur kush se për me ubo meglë dhud më avullu i poshtë se kja është ajet se kja është ka në zbulu i shkën sartë kja është ajet në suratunur në gjozit të të mëdhen kura në kërin Bismillahirrahmanirrahim si tjesët gjeku i të gjek prej neve asua kajtë për një me ajeta jo se tjë li avullon ujnët të në ngrejë të avullë pë أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ جَلَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِالْكَرِيمِ نُورَةُ النُّورِ نُجُوزُ انْتَخَوِيتُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ قَذُونَ أَسْفَشِفْنِي أُنيرُ سَوُن مَرَّزَتِ دِيِلِتْ فَا وَلَّوِي dal hapsinel e po shndrojn megla e po i baj ato rukama kat për mikat e po ja nisi unë me anën e frimës me i sel ato janë me çetrin derisa po i ftofi fort e kur po i ftofi shumë tani po bë breshën e me at breshën dove po i vi e prej dove po e largoj e vetin po vot e po ti merr sit ke këtë fjalë jam ti ke ta jën surrë të nur çka i meta tu afi çka i meta tu afi çka i meta ku afi ska ftarë zinë na ka kaldua alla na ka livdrumë dalat e tona në pazar të janë darë dhe atë kurani kërimit në pazarë tonët Allahu qëllë e gjeneru u motin a ka s'jaru për këtë po unë e shka kisha me pita keqët e tërthe unë e kisha me pita asusime ta hitë sa avullu uja detënët a janë lumejt a janë liqejt a janë kejtë qëtë i ku që janë kohë shumë regu. Dili, në regu e po dili më s'ka mungu helbet në atë të tëreshin jo nuk ka mungu hitë e po avli ku e pra Koma, koma puna avli, ku shkoj. Edhe avli që më pas më tepër, s'ka Herkuli me qosë avle, kimë thon, "Hah, elhamdullillah, mos sot, mos pas se po." Pa. Edhe avli elhamdullillah, bol kimi prit, mos sot, mos kjo javë me siguri, të mas gjim sahatit, më një herë kimi hekë je lekë. Së 8 temperaturash ka, ka ishte po. Çu shtu pra ditë mas ditë, eh, ku është avli, ku është ovlavia mindarsh. O oh, që më të ndërshëm, o oh, për të ndërshëm O oh, për të ndërshëm, allahu gjëlle gjëlelu unë Këtë du njo ka në regull A i ka thonë vaj unës zilu lë gajitha Unës british i unë Ka thonë këra një kerim suret lukman Qëllë një suret lukman Këra një kerim ajetet 5 ajetet e fundit Ka thonë vaj unës zilu lë gajith Unë e di kur Unë e di sa Unë e di kur filon Unë e di ku Këtë të punë janë dërën teme është me ranësi njoni prejneve, që do njoni prejneve ta din, se kjo mbendja a juon të cilin Allah u gjelën e gjelën me i kadhon, ne e kadhon të kufizume, edhe ne ka tregu, cëllën gjona ju e dini, e cëllën se dini, qa që ka mundin e ju me dit, që ka hinë nën klapat, nën kufit e mendes juve, e keni për detir me shfrizu, ashtu që që kam kryu unë dhe që kam porosi. Rasulullah alesratu serev, kur a kësit e i luftës o hudit Lu, në hodë kusha konë haqë e ka pa se uhudja shumë nga qitetit edhe atëherë ka qenë nga që është i mojka hi e men qitet E kusha konë i shalla shkonë i shefe banë vizit Kur kanë kësi luftetarë të uhudit 3.700 besimtar Kanë luftu me njarë 3.000 mushrik Të mlaj Edhe kanë dalë me një fitore të sukseshme të ma dhe shumë mirë për po, prej ative gjemëverish ka kanë kësi prej luftës njoni prej ative ka kësi me 80 e tri plak në tavo të tri vene në trup i plakum prej shpatave i liru një raskapitur kët do kanë kësi me një kratë prem do kanë kësi me dikratë prem do kanë kësi me një kontë prem tu kësi rrugës ato shka kanë mujtë me herët një kom blazinë dërshme panë pas boni fa bisede edhe këtë bisede shka të tas pjegovën në shka kanë boj luftë të tartë Këta i ka hije me bojë gjemëveri, kur këthejnë për luftët. Ju ka hije, ashtë kjo këtë në regullë. Edhe për luftët dhe për punëve qera. Panë bojë laftë, filonin e e patë, se sa trim i ma, edhe sa i fuqishëm. Ne e kimi pasdi se filonin e a më tërim, a më ki qëtëri shkonë më tërim. Qisi mojë a vete, kanë bojë të arë për luftët së ka shpia. Rasulullah, e sratë o selam mesin e ative, fa amma hazi ikadal fa amma hazi fala ilm lakum biha e ka dizik yo ash bash ayush ka zedini sahabote kan basho qe ne vet ka kujtu se kitut kur a kon ko a ndet me luftu e kan pa manal te greç fatet edhe tu prean miç jan çudika do na kimi prit çiket pun ni çetë njerëri me po aj stiki çetri pe banka rasulullah sota amma hazi fala ilm lakum biha fa çiket ju lo qedini فالفا كيف ذلك يا رسول الله؟ لا فتش شنو برا؟ ناكتا كان دوناتو ناكتا با مسي سايو كني با مسي اما يوش ككني با مسي نو كسوتاتي اد با كان انا كو شكا سكني با يو مسي شكا كو يا رسول الله؟ انهم قاتلوا على ما قسمهم الله وقسم لهم الله من عقل فاتو تكلفوا اش سايو قالون الله جل جلاله Aqësia më ka dhonë Allah u Gjellë e Gjellalu, mendë në shnosh, te e bo mendë se sot, me mendë të e bo se sot është dita e fiturës, sot është dita e të korrave, sot është dita e liris. Jushtë këshkë e këni gjetë, që e këni kujtu ju trim, edhe këshkë e këni kujtu ma jo trim, nuk e këni panë mende, se ki ka qenë ma i freskët për, për dobit e fiturës në këtë botë, edhe do bitë e pitorës ditën e kja metët me inë gjennet për qatë këtë është ka e kini kujtë më të stop ju ka dal juve në lufë me në dhe pra mësë gjikoni pi herën mësë gjikoni pi përfara njoni për neve kër në dhe vili e ngrenë zoni nalt Allah Allah unë maton dunovës kësaj unë piketone kësaj rajnën maton a gjithi alasëm një muër Kër të bëjë, kër të bëjë, si vërëm, të pak, kër të bëjë, pak, si murmurim, kër të bëjë, kër të zojë, me vetu, pak, si tepër, interesant, asë vijë në ujë të ne këtejnë do. Jadë merë u gjumë mad, hakaret, t t ujë, t'ma, t'ma, t'ma, t'ma. të madhë, hakarat, një qënë kilometrë në sahat, kër të vijë të vijë a ujë, hapat e matë, matë, matë, në alë të këtu, ashtë pak, mandrishë, ti hoqë, së një kuptonë gjarnat pash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thon mos i xhikoni jonat me madh, me të mëdha edhe me të vogël edhe mos i xhikoni para kohë. Një poet i madh i Islam ka thon la tahqarna saghiran fi mukhasamatin fa inadhubabatu tudmi muqla al-asadi. Mos i xhikoni jonat i mëdha dhe i vogël se volloni ashi ja, mall ama miskojat hakarat rat soze bojn kur bera me fletë e kashë si. Çka të bëni i shretit? Çka mi bë? Bon. Ja bzori ja bz çka mi bë bon. vogël po Rahatësëz e vogël, po, qështu, shka mi bo, vesh me kal së la bagerin në me shtini bubret, s'ka, ska e sapë, ashtu, ashtu qëra s'ka gjumë, mos i gjikoni gjonat kërët, ka thonë, ju nuk e dini ketë, se këtoshka kan luftu nukhët, edhe i konikoni i koni konsideru, ju luftetartë vogël, e kan grejsh patën nën, e kan funksionu mendës, dhe sot gjenneti fitohet, sot populli lirodh. Une e luveve, di që ka të harri u m Ani, s'prish punë, nësër ja fëshofim hajrin Sot janë dëpunësi në eksionët paktista Nësër hekët temperatura A kemi, inshallah, unës pëjlonë Këtë pëthomë po kështu, peqes mdoa, lutje peqes Inshallah, Allah u gjellë gjelaruhun me sin tonë Ka kriju kësibura Edhe po që i konsiderojmë sot vogël Nësër nga të regonë të mloj, inshallah A tosh nga ka ndalë sot të mloj shumë Inshallah, jetin të mloj edhe nësër e nëhesër na këjtë mdoj inshallah me izhënë Allahu Jelle Jelalu e fitojmë ketë sotit këto edhe e fitojmë të nëhesërit a nëheve besa si besimtar islam shumë në interesojnë të dhijat shumë në interesojnë të dhijat njënja dhe qetra përshkak se Zotë Jelle Jelalu këta është mundu në kapon ka thonë fa usibe minho men usibe ala menazili qëtta fa in kjana jomu l'kijama këto bura fa është kanë luftu në hod do kan lufthu. Edhe janë prek, janë vra, janë plagu Në shumë vendën, vendin e luftës, ku a shvillu lufta Tha, a kur të vene ditë a kiametit Ato vendës që ka kanë mjërë dhonë gjennet Janë si pas mendës Ato vendës që ka kanë mjërë dhonë gjennet Janë si pas mendës që ka ju ka funksionu Edhe i ka qute para me hinë luft Luftën e motër kanë luftu 3.000 30.000 musliman disa revajete ka disa 3.000 i me 200.000 romake dhe persian edhe a shvitu lufta një prej luftetarve islamet ka pas e më abdullaj më në ravaha lazni ki njeri në i kalon një një disa fjall në historien islamet nuk pas ka pas qef me hin luft adit e pa një vetën rëziki ma gjo nërmonet 30.000 vetë më një urë 3.000 ka 3.000 libur ka 3.000 në atë të modhen për e morim 30.000 luft në tarë me 300.000, me 200.000 anëmiq rëzik i mam dishtë nefësi paska thonë mësë me hi në luft mirë nefësi zati kësut dhe djetë morë aje nefësi s'pozot asë në shati me hi nefësi s'pozot asë në gjami me hi nefësi s'pozot asë ta rësone me ira barit me shati nefësi nuk polen me punu për isoj këve në vetës ja nefësi ma li araki të krahin e lë gj Shka kije që pëtë shokë në gjënët së pëtë kojtë të të të më hië. Dhe të vetës. Pëtë shokë që në gjënët së pëtë kojtë të të më hië. Dhe të Allah i la krahan nëki. Po baj penë, dhe të pashtinë gjënët me dhe të selonë. Edhe i kam shuan mikët për balë. Dhe të të, të kënjeri me këtë mende e larga të po, nuk ka të i pa veç të dynios, problem prej i ka të dynjohë. Në pëtë zlas në ndashin me ditë, në Në ka tërhesh për neve prej apetiteve, situatave, të nëzeta me shti vetën, është aji e cili na vetëm me këtë botë jemi të e modë. Jemi të e modë vetëm me, me dobit e kësaj dë njohet. Na po thojnë për shembol kështu, a mojnë me njës një shpi, me maru, një shpi, se kam përgjellin një shpi me cikla, një qëtër shpi. Por na e ve na duhet ajo së banë për maru kur se si. E po mirë, a më në maroj? Jo, dhe la, së Kohën nuk e ka shti. Pse se ka kohën shti. Mistrije në se kije, dalë të në se kije, qikici në se kije, metrën se kije, zhivën nuk e kije, peni në se kije. Eho. Mirë, mësë mistrije zhivës, peni, sharës, këtë tive, qka ka të nërë, ale a ka? Ja, ja, së shpijë. Kështu, kështu së marodë shpijë. Kështu shpijë a nuk marodë. Kështu kemi me me gjithë monë pa shpijë. Marot shpia njësët edhe pa pe Edhe pa shar Edhe pa drapën Edhe pa kos Edhe pa shati Të ato njerës të cilët Aq fort i kanë apetitët Me jetu në shpitre Ka vendosë e rifin në shpitre me jetu Kurta shifësh e ka njësë Kurta shifësh e ka njësë Kurta shifësh e ka njësë Edhe maron Kurta shifësh shka pone Kurta njësë e me të skjegu se sa ka hek Deri sa ka artë e mjetës Ti janë njësë, bojë, që i kajlë edhe ti me kajt, se sa ka vujtë, ama në gjërnët ka i. Ka vujtë, ama ka i në gjërnët. Kështu, qështu, po, ama deri sa ti e më, veç me mjëtët e kësaj du njërë, veç me lezetët e kësaj du njërë, ta di ishte nuk ka bërë qëpë. Kështu të ishe i bindu në gjithë ka bërë qëpë. A shë e esë me ngu këta. Dikush njeri, sot hoqja për nashep neve një Ti për na thu qe për naftop Nuk jamur e të të të të të të të të të të të të të Une për po du me të nëtëj halama shumë Se sa i e i ndetë Si të më kuptojshë se shka pëtës Nuk jamur të të të nuk, nuk të të të të të të Nësimi për meftop Për meftop hindu poki bon shakon Në kemi arë këtu për qëra gjona Në vinë këtu për qëra gjona Me imësu im gjonat që shjan Pas për qatë vinë në gjami gjumon Me im Pishti e të ne jo kështu mo. Pishti e të ne ndryshe. Së po bajke. Nuk po maro ke shpi arenë në kafeone. Nuk po maro ke shpi arenë në kafeci. Në po dojmë kejt me maro në shpi, aman, bi qësën në domina. Allah i gjëllë e gjëllë e ru, neve na kamësull, në dhise, si bot, aipa, si bot, aje përpune, neshtë ka duhet me bo, edhe regullëm në e ka dhonë, deri sa në nuk e qojmë, nuk përnujmë, nuk, nuk m جد الملائكه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كاثون جد الملائكه واجتهدوا واطاعه الله اطاعت الله تعالى بذلك ملائكه الله جل جلاله كان فوق اجتهاد كان كان كان من فيال ما فيالورين تونبه بوردوري سنتاتيف نو بكو فيال كان بو لوديه م... نيطاقه نيبغيت تالله جل جلاله o gjëtë dhe lëmëminu në pëjmith lirënik. Edhe pesimtarët njërës kanë bëjë ishtiharë, kanë bëjë luftë, kanë bëjë hulumtime, kanë bëjë përpjekje, se lodhje të mpalëni, kanë bëjë përpjekje për me, për me bëjë ibadet Allahu Jelle Jelalu, samë mirë, nivel matë larë, Allahu Jelle Jelalu me qeni kënosë. Ala qatëri u kuli, sa kanë pasë mendët qënosë, aqë kanë lënzorë. Aqë sa kanë pasë mendët është nështë? Fa amalahum bi ala qadri u kulihim wa, wa, wa aktharuhum amalan au faruhum akla. Kështë në Rasulullah a.s. Sa kanë punu të dipalë? Açë sa zote gjëlle gjelaluhu ju ka dhënë mundësi prej mendësë. Mundësi me mdoa. Açë sa kanë frizu mendë. Açë barënësi për juve si gjemotë Do jon anders kurtvojm na, kejt e digji kejt mirën, se një ora shom ora gatëm ximit, disa xona më shëlu. Jo me laps kush nuk shënon, nuk shënon zati atë jona mos më shënu, po do me javnu menën, me i marrë me vet. Me laiket edhe njerzit kejt pas kën bo për pekje, sa më shumë ta vronte Allahu xhalla xelalumi ibadeth. Kanë nafru më shumë te zoti, ato që kanë mendën e kanë vunë shrbim më shumë. Edhe ti asaj pale, edhe bi palës çet. Ne kat kat fa pjesë të dersit të fundit dëshirojmë të që t'i drejtojmë lutje tona te Allahu xhallej zelaluhu, cit na e vënë mundën, na mundon na mësh sfori për i punësh që ai kemi për të dhënë drejt. Kur thon vëllazën e dashur, kur thon me mëndu drejt, ju mos mendoni se kian nënçmimi në në i xhamot, nënçmimi i popullit, nënçmimi i tribeve se fjala nas po mendojsh me drejt. Nuk e nuk ka qëllimi i, që i, i këtij dersi, po as qëllimi keq që të rsen ashtë qëlimi në to vendet ku na bojmë zbrasina me i mush Qike që ke qëlima na kur thojmë gjemoti jo njerëzit mëslimanat duhet me nisë me mëndu drejt ato zbrasina që ka i kemi me i plëcu ato zbrasinat kush janë zbrasinat janë në to vende ku na për shembol mujmë me mëndu me mëndu në ton në interesin e qetrit kjo anë zbrasin unë mëndoj me mëndu në teme a puna shka e baj masi kam mëndu qertë fitojnë kjo anë zbrasin këta duhet me huk me anu të ublën e miletit tanë, me anu të ublën e popullit tanë, murin tanë, me hekt hujën. A në këtë fushë kemi shumë punë, në këtë fushë kemi shumë punë. Disa njërë më ndojnë më mëndën e vetë për popullin e vetë, ama shka bojnë ato. Mendojnë më ndojnë më mëndën e vetë për popullin e vetë, ama interesanë, se ka mëndu shtremë, kur tale më mëndën e vetë vepër me po, vepra shkonë në interesën e popull Kise ka pas me njetë këtë. Kise ka pas tjelimin e këtë. Mirë po kënjeri nuk kalib në diëm për e kolë kuj në të fejgjikimi shka ka bët një punës. Ashtu që ashtu që e, vlera rezultati i punës i ka shku në popullin qëtër. Por shembol, se kjo ka fjali pak e komplikume shtinë punë, pa shembol ashtë pak mërdime kuptu se që zhven tërte të kjo? Që që zhven bladni? njoni prej neve qështë të thotë për shemblë formullon një fjali edhe me ta të tëllën popull të dashtë popullit me ndih mu shumë të thotë për shemblë kështë do këtë fjali shtë të da folisht të e keni kejtë njofshëm edhe kur ta nini e të dhiti që afolim jahë feja islomi se ka dhaktin dhud me e lonë për shemblë qështë të thotë edhe me këta me aqel zemrë me aqel zemrë për jashtë e ka aqtë pasër nda i popullit vetë sa që kjeri me këtë pjali shumë ndonë popullin me ndimu e ka ndërgjegjit e vetë a i sojnë ashtu se pa mës me elon feja nuk ka të para pa për shemblë so, pa, pa i shduk o gjallartë dheri sa gjallartë këtë skabere qëtë ose gjamiën dheri sa gjamiatë këtë skabere qëtë dheri sa natë falmi nuk shkote para dheri sa natë mlomi nuk shkote para qito ideje për shemblë i ka Ki njeri, aqë shumë me zemër e donë kombin e vetë, e donë popullin e vetë, sa që mrenan zemër në këti i digjet nisen, një, një pe flake për me ndërtu popullin, mirë po, e, eh, që pashë, shumë mirë, kjo atër i këtu kejtë në regullë, mirë po mjetët të cilët i përdorë ki për me ngritë popullin e vetë, aqë do përta i ka përdorë sa që me qenë se realizot kejtë këto punë në domin e popullin e vetë përë ki me zemër e ka dasht popullin e vetë, ama me menë s'ka ditë se popullin e vetë që duhet. E që tërsen pra kanë një punën e me dasht me zemër, që tërsen kanë pra me ditë a jam të e dasht, as jam të e dasht. To kanë në digona veç a veç. Mu për keçkat, disa njerës të na i thojnë për qarje për shembol, se hoqja kër i thirë njerëzit regulorët e islamit me, për, me apliku, do thojnë duhet me ilonë, E tënë e që ato shka sojnë duhet me elon islamin I sojnë sa i shka përban hoxha Po përçanë ki popullin Hoxha përçanë popullin Pse përçanë? Pse nuk polenë me shkute para Pse njone pineve E ka para pa pa fejnë me shkute para Njone i therë njërzit në fej Edhe i akuzub gjithmon jet A i shka i therë njërzit në fej A i jet i akuzub A i shka thot me elon Fejnë a i hiq nuk akuzot Të shka ka praf Atheoneve a besimtarve pra nuk kanë rregull, se nuk dinë më u mbrojë prej akuzuesit pa lidhje, atheone api nuk kanë rregull për shkak se kanë nisë me dashnë jonë me zemër, ama nuk e ka dashur me argumente. Nuk ka dash argumente. Kur thonë për shembull, nuk duhet meta, thënë duhet me, me loni ana për me më skuqte para. Çka rresh, çka ka rreth për kësaj? Për kësaj çesh ka rreth, zotë, më lëhat. Çesh ka rreth. Ki njeri, hiç pa e bë, të thiki se më liti amin. Ki hiç pa e bë. I hiqpa e hiç pahet dit as dua pregadit njoni terrenin s'ka ka vendos ti me drapuni feçetër maskujtose ka shkute sfija i ka thon dikush ti ej a po i do ti 100 dollar amerike thu ju xhemat tan popullit tan ku qarkollon metalon islamin se un e po du me prum per shembull per shembull po them budizmi kso s'kan do jo ktu ktu ktu tmeshmit nuk punoin sti pun po tmeshmit i thoi njoni tin bine u durni me punu ju se ju qeni yni popull i civilizuar, ju jeni popull shumë popull me mentalitet lart, me tradita vetra, vetë çike të them mos me pa, jululzoni më një herë, edhe njëri binave bir shpirtzonë, merr bir shpill këtij de, dhe del popull te birse na po shkojmë larg, edhe tonëskardë ul prikthaj, kur ta lojeni popullit islamin, kur ta lojeni popullt fen, tonë i venreni papas kiçetri ka shku me flesë apo sa saati apo në 7, pas mes natës, tonë i venreni papas me armën tiron me vizitu Shqipnien e me i prun me vizitën e vetë me vetë 1 milion e 700.000 që kolada në formë kriqit në nuk e dim që 1 milion e 700.000 kristenë Shqipni janë Shqiptarë nuk e dim këtë në e dim se janë 15% edhe ortodoksë edhe katolikë të ditë bashkë edhe ortodoksë Shqiptarë dhe katolikë janë 15% këto pane e thabë se Shqpia për di milionve sa dalin këto për di milionve dalin 300.000 jërs a 30.000 a 300.000 jës për më intereson pak dalin. E për mirë, po mirë, traçi më po thoin pra. Çka ju duan 1 milion 700 mijë çokoladë në Fondriçit, edhe 1 milion 200 mijë guma në formë kricë dhe 1 milion 500 mijë kalema. Por çka ju duan? Kuin e këto frah? Njëjtën kohë kur papa i Veneton në Shqipni, njëjtën kohë në Shqipni për hapat propagandë edhe do të realizohet, budalla realizoi në Vjazni. Budalla budalla shkënin po Për alëgët pra, nuk kanë maru spital, kund, ku, kutora përbudonë bërdovës. Njëjtën kohë ashtë duke u organizu në Shqipëni, edhe të na, parabar me ato bashkë, këtë dihune e kuj, di kuj mëqineria është ajo, se shka ka hoqë Shqiptarë për Macedonija dhe për Kosove, i cili hinë me ju kontribu vlasnive to në Shqipëni një fjallë, mësme elanë, më me hi, edhe ato shka e në mrejnë, a mi përzonë kej. E për zinit prati këto, Se këto po bajnë këna xëdamë, po bajnë këna propagondë, po i thojë gjithë njerëzve la ilahi illallah muhammedur rasulullah, çka jarr musliman, ertesi dapërdhish që tan pra, ja çel paposudhën amatit se di. Trugëdish ka jetë e bó, papas ja përgatit terrenin. E kush e do papën më shumë se hoxhën, ne ta ngrejë. Ishte në vllazërinë, ta ngrejë. Se u vallaun e papërëdut, a dimbaram se na, ta dimpi ku ku afini, ku arajon, edhe ku sa rajon. Deri ku kimi drejta me librout, deri ku, s'kimë drejta. Ës e, e kemi sot Dersi jon e ka qëllimin neve qëlimeve, që Në qëllim për e qëllimeve Që na dim me mëndu drej Na dim me dit Të mësomi me dit Ato qërë qëka po bojnë me neve Të mësomi me dit Se të një herë e dojmë një gjoj me zemër Ama në realitet rezultati I dashurijes me zemër Në fushën e zbatimit del në interesin e qërëve Ma duhet me, me dash vetëm Ama duhet edhe interesi I punës me shku në interesin tanë Në interesin e miletit tanë Në interesin e e popollit të dangt Ċhër thick plain këtë lami Ċhër nuk janë të thick plain këtë lami Shkollës në mallët e Beyrrutit ja kanë rritë si vetë vlastnë në dashi me ditë edhe një ka lajme i ri shkollës në mallët tri godara dhe Beyrutit e më potëm shkollë e yah ish institut i ma thë shumë ja kanë nu edhe një ka të si vetë dhe të thët edhe për tim i e disa studenta Evropian shka emsojnë islamin në të shkollë edhe i morin dinje 600 dolar Amerike muin botën islamin me thërën kryshterizm me ndërris muslimarët pre islamin në Sudan e në Etiopia, në Somalia dhe në vendët islamin shkollan bimolet e Bejrudit të cilën e finansonë vaticoni a shritë edhe një ka po botë me emole kjo ish, kjo sa morë kjo ani nësht kjo, kjo, kjo kurgjosa dhe shtur pa shkogja me alon zorin slupçanë njerëzit me avmajt nivellin islamit qësë e ka kon ajo e ka kon ajo e ka kon e ka kon vatikoni ka këbon kërkesën e fundit mëkë nga të haremit madh ku na bojmë talat me maruni kish kjo e ka kon nga të haremit mëkës ku Allahum kërën i këdim ka thonin në me lë mushrikun e në gjith fele aja kërabu lë mesjid e lë haram e ba'da amim hatha mus mushrikët janë të përdhankë duke janë të pasërë Edhe aton mëkë edhe në medine s'ka në vend masod i pjadit kur ka shëtri pjajet, a vatikoni ka bon kërkes, që në mëkë këngat haremit të vafit tonë, të banë një kishë. Kjo e ka kohën, s'prish punë, ama nuk e ka kohën, slupçan, me maru me këtët, për tësuz me mësuf mien, me mësuf mëte tonë, fenë tonë, nuk e kishët e kohën, nuk e ka kohën, slupçani me shkuta i me këtepi më atër re kësa gje, ma si saqka e kanë maru ato kleshtë të tonë për qatë punën islami edhe zdini jonë, zmi të tonë në me mësuna qkollë, për i krinë funksionët qera për shemblë fërshënjoren, kundra të cilës nuk kemi kur gjonë si fërshënjore, edhe mati qari, kundra të cilës nuk kemi asë kur gjonë si mati qarë, se të tjetë na i përfitojmë fitorja edhe rezultatit e në këtët, Po nuk po thonë millet, tash kujim ja hek mi kulmin, edhe e çojmë edhe në kat përpët. Pra, edhe ato edhe ato nuk po thot kurkush. Ja hek mi kulmin, edhe e çojmë edhe në kat përpët. Pra, edhe maticare e postjorja, edhe sulttan, edhe, edhe hoğa, ne tulzoje kjo punë, asnjë as njas, po thot hiç. Po çka po thonin pra? Se ka kjo kohën më. Na na, na matam kench matam. Sultt halafem thoj. Alla do ti doshamirën penojin do. Shamien, Zuatalla bem soi nat koronin e mot. Çu sto po thon njerzit, edhe po thojn, edhe po akuzojn, edhe po jesin bardh, po jesin të lag, po jesin pa kundërshtim. Ku kush nuk nuk po e kundëston? Ne llazëm dash. Allahu Resulullah alayhi salatu wasalam kur e ka kur e ka li Suheli ibn Amri, disa kushte, edhe shokët si e Suheli si Abu Zeheli e çetre e çetri, disa kushte, ta kemi do fund do ti pas nat të çarta. Do fund na si hoç duhet me abo kej popli qarta edhe popli duhet me abo hojgjës e qetri qetri do pun qarta me dit ku anis puna, ku do të danë e majzbrami, për bërgjë kemi me dit Rasulullah të alesratu selam kur ka arë, më shrikët i kanë thonë migës ati, agës i kanë thonë e butalibit, edhe shkothu i këti tiloje që do punë se na u banëm hor u banëm ju për Shqiblin me të kesh ka pun dohë A thonë, thuj për jafim kete për jafim matë për jafim matë pare, qike, grue, kësi, të rike, këtë djune. Ka hi e botalipi të Rasullullaj, dhe ja Muhammed. Këtë o mas muhe shka i kam që shtupo thuj. Me të dhonë shka këtë dhush vëq lehe këtu. Rasullullaj a përgjitë shkur të vladëm. A thonë, Allah i amë, le wada unë shemë se fije minë, u el kamer e fije seri matër e këtu hadhe lëmë. Me manu dhjilin dërgjas, edhe honën d A doim pa mamerr alesat ose la? E doim të gjithë. Rrugën e tia a doim? Po. Ndinin e tia kemi ardhur nga miu fal? Po. Allahu xhalla xelaluh edhe më tepër. E po pse ne vasnim iskojmiz voban me ndajnun dor për hasni mirë ndër smaqisht. Kur xhos para bash, ne po doim me din. Amë po doim me din, i cili as ni problem nuk e ka. Kur xho nuk ban shka si pëlqen nafsin ton, çfarë po bomi musliman vloj? Ne nuk jemi musliman të mirë derisa ne nuk i për i pritë mi mirë problemët që kanë athelen, të të të të të kanë bojnë me këtë bi, nuk jenë mu si mazmi. Duhet, lazmi me pas pak kujdes, duhet me pas pak kujdes, njoni për lazmive të tërën, në herë e me një tubim rathin, ishte tubim i shkja përfshikë rathinën, si vetë në këtë verë. Tha, unë si gjemot i gjamiës, jo të saj gjamiës, një gjamiës për i gjamiës, dhe me në marë, Tha, unë thamë prej sotet anena Në gjamiën teme kuj unë jam o të borë Nuk lejoj që të vinë trit Të falën në gjamië dhe të majnë ilahia Edhe të kërujnë kurani kerim Edhe hoxallar të bojnë dërës në të gjamiën Nuk lejoj pëse Se ju masi për po e bani dërësi në gjami për shkoni Tone neve për në lindin probleme Të lot probleme për të lindin të tje Ato njerëzit shka i kemi shka si janë musliman në katon Për në athojnë ne Ha, ki njeri do me inë gjenë net, kje që pa shkamot. Ki njeri do me shku të vorrat, pa asë një shkamot. Po s'ka kështu allave jemi dashur. Ti kur të kësh me livruarën tëne, atë zëndën e herë plugin guri, atë kazon, e kilonë pa livru? Apo ki që farë me tatë liti, që kur të ashlejsh plugin, ta të apraptoj e ketë gogla-gogla, shë qërë farën. Kur të gjomë, apu ki qështë, kur ki shku në malë me prejët prej druhë, Aki voden e jo. harën e drunën midtis liovali ti konkret? Jo. Ai që njerë drunën e harë korpesi pi piregës, po. Dhe njerë ai që zgrip ngult e poshtë, po. Apo ki chef i pa vënë me zgrip kërrën te poshta, s'ka ku pa vënë do vllavë jam. Ta kris rotën e harë ta banet në spital pa të, barë, të ospita, derë, nuk vën, nuk vën drut të shtëpia. Ti kel këto çerat edhe unë së bashku, kel këto zament e pi pranojm, më shkurt vjen e fea lutë në për i zatë zotit hë gjafeni, ma krujit një din i cili gjithë mordë, me këmishë dhe pantolet barra, edhe asë një pik ule, nukë mbe kur qëtë herë, ma stje jam kuç, ko ishti muë në fërkëm kje. Ska kështu? Ska kështu, blavijem. Huffëti naru bishahawat, wa huffëti ilgjenne të bilmekari. Ka thonë rësullarë, sëtu selam, gjenneti ashim shtjelun me probleme, a gjenneti